iz svetog evanđelja po Mateju. U vreme ono pristupi Isusu neki čovek i pade na kolena pred njim govoreći Gospode, pomiluj Sina Mojega, jer je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. I dovedo ga učenicima Tvojim i ne mogoše ga isceliti. A Isus odgovarajući reče, o rode neverni i Do pleciubit i sva na, doć neću vas trpeti. Dovedite mi ga mo. I zapretimo Isus, i đemon iziđe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Tada pismo piše učenici Isusu i na samom rekoše, zašto da mi nemo moć moj zagnatije a Isus im reče za neverovanje vaše jer za istavan kaže ako imate vere koliko zrno borušično reći ćete gori ovaj preći odavde tamo i preći će i ništa vam neće biti nemoguće A ovaj se rodne ne izgonio si molitvom i postom. A kad su hodili po Galileji, reče im Isus, Sin čoveči bit će predan u ruke ljudske i ubit će ga i treći dan mu staće. ali smo braći i sestre priču ovu i u njoj gospoda koji naziva rod onaj a naziva ga i danas kroz crku svoju rodom pokvarenim nevjernim i predljubotvornim i onda braći i sestre kao i danas Gospodu crkvi svojoj svetljeprisutan trpi rod ovaj pokvareni i preljubotvorni. S tim što je današnji naraštaj još pokvareniji i još više skvom preljubi. I vidimo danas zabrinjajuće razmjere te pokvarenosti i velike spremnosti na prevaru i na preljuku vidimo da pucaju i oni odbrombeni mehanizmi za koje smo mislili da mogu da izdrže griti se pri ispodnje griti se pod mislimo i misri smo da je to samo pitanje podzemlja, da je to stvar mračnih krugova. Mislili smo da se time bave samo ljudi, skloni, kriminalu. Mislili smo da se time bave i da su u ta polja uključeni samo mafijarski krugovi. Mislili smo da je to snabdnu pješticama vampirima vukodavcima koji žive tamo negdje daleko i koji se nama ne imaju ništa a to je koja će sestra velika zabuda velika predresu da i evo danas vidimo ko hoće da vidi da se svijet u koji smo mi i te kako uključeni i kome dajemo veliki danak i srcem i uma i volje velika i redovna isplaćivanje braći i sestre vidimo da mu se sve više duh projavljuje u onakvim kakav jes' vidimo braći i sestre da je duh ovoga svijeta дух antihrista дух satana i to će sve više braće i sese da bude očigled čak i oni koji odvraću svoj pogled da ne vide iako već srcem slute da nešto nije u redu da se nešto strašno sprema i nadnosi na našu zemlju ...nad naše živote, nad naše porodice, lakše nam je da se sakrijemo i zabijemo glavu pjesom. A oni, braći i sestre, koji hoće da vide, imaju što da vide. Vide kako se iz dubina adskih sila demonska sve više šeta po našim gradovima sve više ulazi u institucije državne i uopšte društvene <gledaj> vidimo taj duh demonski kako se nekako odomaćio braći sest i ima ga na mnogim mjesti danas kad pogledamo ima šta da vidimo vidimo da ga ima u svim sferama društvenog postojanja vidimo da ga ima i te kako ima braće i sestre u filozofiji pogotovo tamo on tamo blada svaka misa odvojena od bogomislija pripada njemu vidimo braće i sestre da ga ima i u tim naučnim krugovima i da veliku zloupotrebu čini na štetu i oni koji pronadiošli i dođešli do tih otkrića i na štetu oni koji se koriste neblogosloveno se njima. Vidimo da ima sve više i u vaspitanju, braći i ses. Vidimo strašan, strahovit pritisak na mlade dječije umove na mlada dječija srca. To je danas, broće i sestre, više nego očigledno strašna agresija i duhovno osilovanje, broće i sestre. Da ne govorimo sad o bujici razvrata, o ogromnim razmjerama, oni koji su bovesni od bovesni zavisnosti svih obliku. I ima, braće i sestre, šta da vidimo? Vidimo da je planeta u nekom strašnom plamenu. I ovi požari koji se pokrat kad javljaju, i ova voda koja se izliva iz svojih korita, iz zemlje koja sve više puca i trese se pod strašnim pritiskom, braće i sestre. Jer i ona to nosi. Sve su braće i sestre, znači da nešto i te kako nije u redu. I zato je ova evangelska priča je veoma važna i dragocjena jer daje novo spetbu braći i sestri i daje tačnu dijagnozu jer odredi dijagnozu savremenog društva, povesti savremenog čoveka, ono što pokušava savremena psihologija и психиатрия под куной не могущие братья и сестры без уvida в духовную реальность у духовно Богу обращаются и у ней постояння демонских сил и яво вас евангельская притча сам Господ говорит о роду неко Ovaj se rod, kaže, ničim ne izgoni do domovitvom i postom. Koji je to rod, braće i sestre? Jesmo li se nekad zapitali? Koji je to rod? Ima rod preljubotvorni i pokvareni. To je naš rod, ljudski rod, čovjek. Ali pod čijom silom i dejstvom se pokvaraju, braće i sestre? koga je pokvario, koga navodi na blud i na preljubu. Ovaj drugi rod, o kome Gospod govori da se ne izgoni, se molitvom i postao. E taj rod, braće i sestre, to je demonski rod, zapamtimo to, džavovski rod, satan i njegovi angeli. I treba znati, braće i sestre, da ne možemo da riješimo naše probleme, da ne možemo da riješimo glavna pitanja, pitanja života i smrti, bez uvida i bez saznanja da postoje žavoli, braći i sest, I upravo se po tome vidi njihovo silno djelovanje Jer se danas o njima vrlo malo zna i vrlo malo govori, a ne zna se i ne govori zato, brato i sestre, što vladaju ljudskim umovima. I tako su poziciju sebi obezbiljili da ih samo mali broj ljudi, zabrinjajući mali broj ljudi, i to isključivo u crpi pravoslavnoj prepoznaje. Ali ti ljudi prepoznaju i veliko ropstvo, braće i sestre, u kome se nalazi skoro čitav ljudski rod. Čak i mnogi koji se nalaze u crpi našli, mnogi od onih koji su primili sveto to kreštenje, braće i sestre, odrekli se satane i poklonili jedinom misljentom Bogu oce i sinu i svetome dugu i oni braće i sestre nisu odolili pritisku i opet su ušli u savez sa satanom i sa demonima opet su demoni ušli u njih mnogi braće i sestre od onih koji su kršteni opet su otvorili vrate svog srca i džavo je ušao u njih ako je Gospod danas i stjerao demona, broće i sestri, ako je rekao čime se taj rod izgoni, on na taj način traži od nas da postavimo pitanje, ako je već pušao kako to ulazi u nas, na koji način ulazi, ako znamo kako se izgoni, na koji način ulazi u nas, broće i sestri? Demon, braći i sestre, on se nalazi u svim ljudima koji nisu primili svetokrštenje. U svakom čovjeku, pa i onom tek rođenom hjetetu koje mi vrlo često nazivamo čistim i nevinim, jer nemamo pojma o duhovnom životu i opadu. padu, pa mislimo da ćemo moga našom ljubavlju, majčinskom, močinskom, ili bilo kojom drugom očistiti. Ne. Tvoja ljubav, iako si majka ili otac, nije toliko snažna da sprži ono sjeme grijeha koje je ona slijedio i koje je ušla u njegovu dušu od trenutka začeća, jer je zače u grijehu. Ima povez u sebi. I djavoj od tog trenutka u čovjeku sve do tajne svetoga kreštenja, braćo i ses. I tek u kreštenju džavo se izgoni silom Hristovom, koju samo crkva pravoslavne ima i srce tog djeteta se oslobađa i u njega se useljava bod, to je glavlja duha svetoga. S tim što treba naglasiti, braćo i svec, ako se ne budu poštovali zajiti svetoga kreštenja, Ako se ne bude poštovala crkva koja nam je od trenutka kreštenja majka, kako uče sveti oci, ne tamo neka zgrada koju treba povremeno posjećivati kao muzej ili kao neku kafanu ili restoran onako nedjeljom da se dotjeram pa da prošvetam i svratim. Ne tako, tako se majka ne obilazim. Bogotovo majka crkva. Bolje je preskočiti rođenu majku nego majku kroz koju smo djeca nebrez oca. Zato, braću se sestre, kogod majku ne poštuje, kogod crkvu ne poštuje, ko se prema njoj odnosi nema, u njega, braću se sestre, postepeno opet u uvaze demoni. Jer dom srca očišćen da bude храм Boži. Ne vršajte bogosluženje, bratja i sestre. Ne služajte gospodu redovno, precizno, onako kako nas gospod kroz crkvu uči. Postaje prazan i malo po malo demoni koji su strašno bijesni, bratja i sestre, što ih je, je gospod istjerao Oni gledaju na sve moguće načine, a ima mnogo načina, ne mojmo zaboraviti, mnogo načina danas mnogo dobro razrađanih braća i sese. Da se džavo opet useli u čovjeka. Zato je mnogo važno da to znamo braća i sese. Jer ako ne znamo, onda teško nam. Mnogi danas, vidimo to i sami, nalaze se pod strašnim pritiskom demonskih sile ako hoćemo da se oslobodimo toga moramo ga prepoznati braći i sestre moramo to nazvati tačnim imenom, pravim imenom neke stvari moramo braći i sestre nazvati i obilježiti pravim imenom evo ovaj otac on kaže za svoje dite da je mjesečar mi danas kažemo neurotičar Depresija, psihoza, ono što nam je savremena nauka nabacila da znamo. I razne dijagnoze se postavljaju. Tako ljudi dođu pa govore svoje mišljenje. a pa gospod, braće i sestre, čuje on tog čovjeka, tog oca, Ali nije potvrdio njegovu dijagnozu. Nije rekao da, da, on je mjesečar. Pa zbog toga skaču vatru i vodu. Ne, nego ga pozvao da ga dovedu uzdahnuši, što prebiva u rodu i sa rodom preljubotvornim i grešnim. I rekao demonu, braćuj se, nije zaprijetio mjesecu, nego demon koji se sakrio iza mjeseca i nazvao to mjesečarenjem a ne pravim imenom ceo imamo rekao demonu da izađe iz nje i to u trenutka izađe tako braće i sestre i mnogi od nas nemaju probleme od đavoljnog tipa nego je đavo u nama braće i sestre đavo je u mnogim od nas ali to nije razlog za očajani naprotiv To je razlog da priđemo crti, braće i sestre, kao što je ovaj otac prišao. Nakonjenimo, braće i sestre. Ne možemo doći u hram na visokim štikvam. Što očekuješ, džavo ima na sestro ili brate? Kad ulaziš u štikvame ili ko zna kako namontira da te gospod takvu i sili, je to izraz pokajanja. Ili to svijesto poveste? Kako ćeš ustati sa koljena na štiklama, zar se nećeš polomiti i pasti na glavu? Kako ćeš metanisati sa štiklama? Kako ćeš napraviti jednu pa drugu metaniju u uskom odjejanju? Tako, braćo i sestre, ne možemo da se si isilimo. I demor se samo sprada sa nam, a njemu je to omiljena igra. Da se sprada sa ljudima, da ih ismijava. A najbolji ambijent za to jeste hram Boži. Da ga dovede u hram i da se tu sprada sa njim. Da ga dovede ovdje, ispred oltara Božijeg, da go dovede ispred lica samoga Gospoda. I onda Adamu okreće filmove, svjetske i grešne i strasne filmove. Stolimo ispred Boga, tik ispred njega, braća i sestre, tik ispred spasitela i selitela, a mi umom ko zna o čemu razmišljam. I tako se džavo naslađuje. Ili da nas dovede u hram, pa da nas nagovori džavoljski i da se pričestimo, braći i sestri. Pa onda tako pričešćene, odnosno one koji su primili svetinju sebe, da nas odvede da griješi. Strašno da griješimo. Da bludničimo. Ili da, ne znam na koji drugi način, da ulazimo u preljube. Ili kao jedna sestra da okrećemo šolje Da smo hrišani, opet ćemo šolje, ili da se barimo nekim oputnim radnjama. Da se obraćamo nekome koje potpuno, braći i sestre, su prostarne duhu Boževi crti Božijom. I tako pravimo u svom srcu, braći i sest, strašne pukotine, strašne pukotine u koje se useljavaju nečisti duhovi. A treba znati, na to nas sveti oci upozorali, nego mi ih ne slušamo. Poslije svetove hrštenja, braće i srste, ako nastane pukotina u blagodaću sastavljenom srcu, veliki napor je potreban da se stanje počne popravljati, braće i srste. Veliki napor, oni to nazivaju izlivanjem krvi, I zato mnogi od nas, mnogo sagriješivši, posluje svetoga kreštenja, pa pokušavajući da vrate mil u svoje srce na jedan povrošan način, licemjeren način, sa štiklama ili na neki drugi način, a treba petalom da se posipaju i u crvnini da budu, od glave do pete, da im se samo oči vide i otvor za noć zelove da ne umovu prije nego što pokajanje prinesu. Zato, braće i sestre, i nema mira. Zato moji od nas ne nalaze mir i spokoj su svijesti, jer nisu primjeli pokajanje kako se traži od njih, jer su mnogo sagriješili pred Gospodom. Naš narod, braće i sestre, je mnogo sagriješio pred Gospodom. I dan danas mnogo i strašno griješi. I zato moramo da primijetimo da sve ovo što se dešava, dešava se upravo zahvaljujući našem grehu i tim strašnim rasijelinama i pukotinama u našim srcima, na našem narodnom biću. I zato, braći, sve se sve više vidimo demone oko nas. Vidimo nedavno na ovim reklamnim panojima sve više djavova braća i seste, sve više neki djavorski likovi. Uopšte više nije strašno vidjeti demona naslikanog koji poziva, koji nudi. Sad se to još uvijek provlači kroz taj marketing i vezuje za određeni proizvod, ali sve više vidimo da proizvod i nije toliko važan koliko vi koji ga narodno reklamiraju. To su, braće i sestre, strašna znamenja. Jer šta se nalazi u srži narodnog bića kad mu je spoljašnja projela takva? To znači da je demon dobro ušao, braće i sestre, u sve nas, u naš narod, a ušao je ni zbog sveg drugog do zbog toga što smo se odvojili od crkve što smo se ogriješili od zavijete svetoga krštenja ako smo kršteni ili što se još uvijek nismo krstili zato što se protivimo našoj crkvi zato što se svađamo sa našim episkopima sa našim sveštenicima zato što gonimo crkvu zato što ustajemo na nju zato što hoćemo da sudimo crke braće i sestre i direktna i zato što opravdavamo strašne i sodomske projeve grijeve mislimo na čedomorstvo braće i sestre koje smo opravdali i stavili svoj potpis na taj satanski akt i time sklopili ugovor sa njim zato što smo odobrili i poklonili se sodomskim paradam braće i sestre prihvatili ih poklonili im se priznali i to svetu dovod da za partiju to sve braće i sestre otvara brat za još silniji upad demonskih sila zbog čega se svet i radi jer to je strategije podbećje krci svoj put braće i sestre I zato upravo poslije ovih dešavanja, odnosno savijanje koljena pred silama podnebesja, procesi su počeli da se ubrzavaju braći i sestre i usložnjali. Vidimo sve veću drskost, vidimo sve veću okolost ovoga svijeta što se posebno da primijetiti i uvijek se odnosi na odnos svijeta prema crkvi. Čim džavu, braće i sestre, odnosno, duh džavovski, to je džavovi, uđu u ljude, uđu u društvo i povežu ga, odmah se okreću protiv crkve. To je, braće i sestre, nepogrešiv znak da je u pitanju demonski duh. Posebno kad krenu frontalno na episkope, Posebno kad se okrenu na monaštvo i na manastire i treba da znamo, braće i sestre, da su svedeći svi oni koji su odani istini toj vjeri. Tako da znamo i ovi procesi koji se danas odigravaju, nisu prvi put viđeni i mi u crkvi odlično znamo ko stoji iza njih. A ali znamo i to, braćo i sestre evo i današnje evanđelje nam to govori i nudi znamo i zbog koga se crkva godi zašto crkva smeta zbog čega da se možda ne ukliće u ekonomske poslovi planove da ne smeta, da nije negdje u tim sferama konkurent, da se ne bavi nekom proizvodnju da nema neki proizvod ili neke cijer, povoljnije. Ne, braći se, sest, pa zbog čega onda crkva smeta? Šta je onda, što onda nije u redu? Zašto smeta kad mi navodno nemamo dodeljnih tačaka? Smeta, braći i sest, zato što je prisutstvo crkva, uvijek, prisutstvo pravoslavne crkve, je druge crke, braći i sest, mogu da postoje, ali i one nikome ne smetaju. Nikome. Za nikoga ne predstavlju pasnost. A pravo pravosljena celika, broće i sest, jeste prisutstvo samoga Boga na zemlji. Prisutstvo nebeske, netvarme svjetlosti. I džavo to odlično zna. Džavo, broće i sest, ništa drugo ne vidi sem tu svjetlost. I nje se strahovito plašuje i boji i zato kad uđe u svijet on ga uvijek kuška na crk i danas, bratri i sestre isti je motiv isto po rijeku isti uzrok savremenih gonjenja i ovih opštih i pojedinačnih koje svi mi imamo u duhovnoj boli u boliputi strasti i demonskih pomisla Džavo napada na crkvu, jer u njoj vidi Boga. A i mi ga, braće i sestre, vidimo i vidimo danas ogromnu vlasu, koju ima kao Bog prema, prema svim duhovima, braće i sestre, i prema svijetljim, i prema crnim, nekad svijetljima danas crnim duhovima. Oni se, braće i sestre, potpuno pokorali i njegove volje. Kad Gospod I to kao čovjek, kogu čovjek kaže demoni, izidži, on odmaj izlazi, braće i sestre. Tu nema nikakvog prepiranja, nema nikakvog protivljenja. Tako i mi da znamo da je crkva Božja moćna, braće i sestre. Da je moćna i jedina kadra da nas izcijeli i da izcijera nečiste duhove iz naše djece, iz nas sami iz našeg naroda, braće i sestre, ali pod jednim uslovom, da se kao narod u atmosferi pokajanja, bez štikli, bez kravata, na koljenima braće i sestre, poklonimo pred svetim altarima, pred svetim kivotima, u kojima naše pokajanja čekaju sveti otci, da primimo blagoslove od naših episkopa, neki na koljenima jer su im se protivili i na taj način protivili samome gospodu i kroz to svoje protivljenje otvorili brata te džavo u škole i na fakulteti te svojim dušama, braći i seste zbog čije drskosti i neposlušnosti crkvi džavo ulazi i mlade duše rastrže i kolje I krvi im se napija. Vidimo već vampire koji još neko vrijeme hoće da ispijaju sokove, ali su ženi, braće i sestre, krvi naše. Zato ako hoćemo, ne moramo, ali ako hoćemo da se iscijelimo, braće i sestre, od povesti, od prisutstva demona u nama, mi moramo, nema na drugog rješenja. Moramo se vratiti crpi, braće i svesi. i molitvom. Nekako oćemo i kad oćemo. Nego onda kad dođe vrijeme za to. Kad dođe vrijeme za post Da se posti. Srijedom i petkom. Evo i sad je u trajanju bogovodičnim post. Obavezno da se posti. I on i sva četiri posta, braće i ses. Ako hoćeš da te demon napusti. A ako nećeš da postiš, ako nećeš da učestvuješ u sabornoj liturgijskoj molitvi, onda nemoj ni da se nadaš milu, nemoj da se nadaš spokoju. Očekuj veliki pritisak demona koji jedva čeka da se uselju tvoje biće i da za zagospodari tobo i da svojim prisustvom razgori adski plamen u tvom srcu. Zato, braći i sestri, poučeni evanđelskom pričom koju danas smo vratimo se crkvi u kojoj nas Gospod čeka i, u kojoj, i iz kojoj nas Gospod trpi kao pokvarene i preljubotvorne, vratimo se sa pokajanjem i sa spremošću na trpljenje, braći i sestri, ne da se isjerimo za dan ili dva, nego polako, postepeno, iz posta u post iz molitva u molitva, iz liturgije u liturgiju sa nadom da će gospodo osloboditi i nas i našu djecu, daj Bože i naš narod i sve narode od vlasti satanske jer samo je crkva braće i sestre slobodna samo u crkvi braće i sestre čovjek može da se skloni da se oslobodi i da opušteno, da živi radost da živi blagodatno i blažno zato ako smo došli braće i sestre ostanimo ne napuštajmo našu crkvu bez obzira na razne prijetne ostanimo u njoj jer je u njoj gospod a ako je gospod u njoj a jeste onda su tu i svi sveti angeli svi sveci boži Onda, braće i sestre, sila Božja, svetlost Božja je tu sa nama i daće Bog i u nam. Ako u nama bude svjetlost Božja, ako svjetlost Božja bude u srcima naših, demon tamo nema šta da traži, braće i sestre. Ako je u našem srcu Bog, ako je sa nama Bog, a u crkvi uvijek jeste, ko će protiv nas, braće i sestre? Ko će da ustane Na one sa kojima je Gospod i za koje Bog ratuje i bojuje. Dok smo god u crkvi pravoslavnoj braća i sestre, Bog će nas štititi, Bog će nas hraniti, odjevati, Bog će nas spasiti, braća i sestre, Bog će nas usinoviti i kao sinove čuvati, paziti i u vremenu i kao sinove, braća i sestre, uvesti i u njegovo vječno carstvo. Carstvo oca i sina i svetoga duha. Amin.